«Правий бік Форда мав бути скалічений, а дзеркало зрізане, як бритвою. Я зирхнув через плече. Все воно так і було. Добре, – подумав я. – Добре, нормальний хід. Шістка, як і годиться оперативній машині, була цілісінька. Форд став, як укопаний. Я натиснув сигнал і, пильнуючи в дзеркало, дав задній хід». Водій вовтузився за кермом, а тоді отчинив двері. Певне, збирався вилізти мені назустріч. Я задкував і заткував, наглядаючи за його діями, а коли між нами засталось не більше десяти метрів, різко притиснув газ. І знову гатився у новеньку сяючу машину, вминаючи фари, капот і нікельовну рішитку радіатора. Мене так стосануло об підголівник. Шалить в'язи не луснули. Крижинський вивалився з машини і покотився до узбіччя, обдираючи об асфальт руки і лице. Перемикаючись, знову заскриготіла коробка передач. У дзеркалі майнуло моє лице, збагряніли з лиховісним блиском в очах. Дорога блискавично метнулась до мене, вихнула вбік і скрутилась у петлю, яка винесла машину в ліс. Обабіч шосе замиготіли височезні кудлаті сосни. Я зняв руку з керма і утер чоло. Було душно. Серце гамселило замалим не вискакуючи. Перед очима раптом замегтіли якісь риски, і тоді пішли плями густіше й густіше, накладаючись на довколишні овиди і в них дедалі чіткіше і контрастніше почало проступати те, о чого я ж похолов, не вірючи самому собі. На тлі кудлатих сосен якимись уламками, якимись фрагментами засиніли далекі гірські хребти. Тоді, коливаючись і набираючи жорстких зірих контурів, проступило шосе у вирвах і бакаях щербати Поранена гусеницями, погризана вибухами гранат, потягло кислим гаром стріляних гільз, вибухівкою, а отдалік горів перекинутий БТР, вітер гнав дим просто на мене і нестерпно смерділо гарвом солярки. Все це було як у німому кіно. І, оглядаючи за скелю, об яку допіру садонула кумулятивна граната, оглухлий, засипаний скалками і камінним пилом, з жахом я вздрів, що поряд із БТРом височить постать у плямистому комбінезоні, на повний зріст у відкритій місцині, яка за виграшки прострілюється з будь-якої позиції, а тоді щось наче вімкнулося у мені і у вуха нагло вдерся пронизливий тріск автоматичних черг і глухе брутальне, мов гупання, дошки по воді, гаркання великокаліберного кулемета. Прикрий горловий лемент десь на горі зі скель. Аж вмент все урвалося, і в наглій тиші залунало. «Виходьте! Виходьте, подивимося, хто кого! Виходьте, прокляті душмани! Що злякалися?» «Я маму вашу, я Аллаха вашого так і розтак! Виходьте один на один!» і гасав по шосе і вимахав руками, гублячи останні рештки глузду. А секунди текли і текли, аж в раз у тиші, де тільки вітер свистів і звивав поміж вугластим камінням, пущена зі скель, точно і вивірено, тенькнула одна однісінька куля». І тут же щось хряснуло, і я побачив, як куля вдарила йому в голову, трохи збоку, над скроною, і він підстрибнув гору, махнувши руками, а тоді на повний зріст ривнувся об шосе і закляк, скрутившись у конвульсії. Мене трясло одніх до голови. Я зняв руку з керма і утер лоба. Господи, я ж думав, що вже забувся про це, а я ж думав, що це поховано в мені навіки вічні, ніколи більше в житті я не згадаю о той проклятий день. Він був мені за брата, ми пройшли з ним усю дорогу.